Розповів сваридові вранці, той зирнув на підлітка, вже п'ятнадцятилітнього, і усміхнувся сумно на позначеному в Даниловім обличчі безсонну ніч, захитав головою. «Живе в тобі уперта кров бунтарська, Данилко! Недарма батько твій із наливайківськими пішов, недарма. Не гадав я, що зважився на таке слово честі, не сподівався!» Але хто вперто шукає, той недмінно знайде. Ось лиш коли іде, того напевно, дізнатись не можна. Так що шукай скрізь, шукай усьому житті завжди довкола себе і якось знайдеш. А зараз іди краще, поспи, хоч трохи, я скажу, що послав тебе кудись. Іди ось у клуню та залазь попід стріху на сіно. Я тебе потім розбуджу. Сумно стало, Данилкові. Ой же ж і сумно, бо вчув у словах старого сварида суміш сподівання і безнадії, віри і зневіри водночас, палкого бажання і страченої сили. І чому ви не знайшли тої квітки, дядько Сварида? Чи ви не шукали? Не вмів я шукати синку, не вмів. А, доки до тями дійшов, той час уже мій скінчився, якого доля на шукання відвела. А ти шукай, ти такий, що шукатимеш вчасно, аби ж тільки не опікся на вогні тих шукань. Ну, іди спи, а то побачать тебе та ще якусь роботу загадають. Коли помер старий. Пан Гламбовський у садибу повернувся симпатичний молодий пан із господиною своєю і молоденькою доночкою, худенькою тондітною панною Ганею. Дівча було ще мале, і згодом його кудись відпровадили на виховання навчання. Того вже достоту Данилу не знав, а незабаром і забув про існування панночки. Молодий пан Гломбовський нудився на селі, бо жив. Довго за кордонами мандрував чимало і зараз змушений був вернутися в маєток давати лад господарству. Але досі таки підупало в останні роки це господарство і прибутки давало незначні. Бо старий такий пан хворів і багато на що не звертав увагу, а син чимало таки витрачав по тих за кордонах. Якось помітив пан молодого конюха, я такий так вправно гарсьов на коні, що здався панові мало не кентавром, і пан закликав хлопця до себе, розпитав, хто він і що, дивлячись в буйній силі сімнадцятилітнього джигуна, він витягнув зі схову дві рапіри і наказав взяти одну Данилові. Колись завзятий фехтувальник, тепер пан нудився. І раптом панові спала на думку нова забава зробити з Данила собі челядника для цих вправ. «Захищайся!» – наказав пан. «Тільки дивись уважно і не бійся, бо тоді у тебе нічого не вийде». Данила завжди впевнений у своїй спритності і силі, тепер відчув себе перед паном зовсім нікчемним, бо зі зброї ніколи нічого не мав. Пан Реготав із його рухів – Щасами боляче штрикав його рапірою, малини до крові, наказуючи вчитись, бо тепер таке буде щодня. Так і став Данило панським товаришем у фехтувальних вправах. Так навчився володіти рапірою і шаблею, а згодом став неодмінним супутником пана і на полюванні. Казали, що Данило панський улюблениць. «Так, відтепер йому жилося набагато краще». Він був годований і одягнений, спав в окремому покої, щоправда, внизу біля кухні. Але покій був окремий, і Данило називався вже панським мисливчим, і не мав жодної іншої роботи, аніж панові розваги та ще догляд за хортами. Вже і коней не так вчащав, хіба що коли хотілося. А коли помер старий свирит, то осамитів Данило і сказати б до пана Семена Гломбовського ніби і прив'язався, бо відчував і пану увагу, і ласку, і поблажливість. Та що казати, як гарно жилося йому тепер хіба зрівняти те злиденне дитинство, ту біду, серед якої померла його мати, і в якій лишила його малим. Така доля зласкавилася. До його сирітських бід думав Данило.